Muhammed surəsi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Merhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əllədin kəfrə və səddu an səbilillahi ədalla əməlləhum. Kəfirlərin və insanları Allahın yolundan saptıranların əməllərini Allah buça çıkarmıştır. Vallazina amanu ve amilus salihati ve amanu bima nuzila ala Muhammed ve huval İman gətirib yaxşı işlər görənlərin öz Rəbbindən gerçək həqiqət kimi Mühəmmədə nazil edilənə inananların isə Allah günahlarından keçmiş və onların vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Zəlikə <Sessizlik> bi ənəl-ləzīnə kəfəru attəbə'ül bətlə və ənəl-ləzīnə əmənəl-ləzīnə əmənü min Rabbihim, kəzəlikə yadribu allahu linnəsi əmthəlehüm.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 إِما مَنَّْا بَعجُوَ إَِّا فِدَ أَن حَت تَضَع الحَبّ أَزَارهَا ذَلِكَ وَلَ يَشَاهاءُ اللهَّهُ ل تَصَمِزْهُم وَل كِلّ يَبْنُوا وَبَعضَكُ بِبع وََّذ نَقُتِلُ فِي سَبلِ اللَّهِ فَلَ يُضِلَّ عمالَم Döyüşdə kafirlərlə qarşı-qarşıya gəldiyiniz zaman Boyunlarını vurun Nəhayət onları qırıb zəiflətdikdə Əsirlərə bağladığınız kəndirləri bəlk çəkin Sonra da onları ya rəhm fidyəsiz Ya da fidiyə alıb azad edin Müharibiyə son qoyulana da kafirlərlə belə rəftar edin Bax belə Əgər Allah istəsəydi Onlardan döyüşsüz de intiqam alardı. Lakin O sizi birbirinizle sınağa çekmek üçün belə etdi. Allah öz yolunda öldürülənlərin əməllərini heç vaxt boşa çıxartmaz. Allah onları doğru yola yönəldəcək.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 və ayaqlarınızı möhkəmlədir. O, ləzinin kəfru fə təəsən ləhum və ədallə məhv olsun kəfirlər. Allah onların əməllərini puça çıxardır. Dəlikə biənnəhum kərihū Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puça çıxartdı. Əfəlen yəsirun fil-ardı feynzuru kayfa kana aqibatu-lladīna min qabrihim onlar yeryüzündə üzündə gəzib dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin ağibətinin necə olduğunu görmürlərmi Allah onları yerli dibli yox etmişdir Kafirləri də buna bənzərləri gözləyir Velika bi'anna Allahu maulal Bu ona görədir ki Allah möminlərin himayətçisidir Kâfirlərin isə heç bir himayəçisi yoktur. İnnəllâhə yudkhilü alləzîne âmenu və amilu s-salihəti cənnətin təcrimin təhtihələn hər <gülüyor> və alləzîne keferu yətəməttağون və yəəkulûnə kemə təəkulü l-ənəm və Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarında yerləşdirər. Kafirlər isə müvəqqət olaraq kev çəkər, heyvan kimi yeyib içərlər. Onların yeri oddur. Və kəəyyin min qaryətin hiyə əşəddü quvvətən min qaryətikəllətin əxrəcədk.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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنَ اللَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ مُتَّقِ إِلَٰهِهِ وَأَدْرَكَ الْجَنَّةَ وَصْفُهُ <تصفح> بَلَذِرْ أُرَادَا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 qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlər mi və minhum men yestemiu aleyka hatta iza xarecu min 'indik hatta iza xarecu min 'indik qalulillazina utul ilma madha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 Özləri də nəfslərinə tabi olmuşlar. Vəl-ləzînə əhtədə vəzədəhüm hüdən və ətəhüm Doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə, Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. Fəhəl yənduruna illə səətə ən təətiyəhum bəğtəh.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 A'lam ennehu la ilaha illa Allahu wa astaghfiru lizaibika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam Bilki Allahdan başka ibadete layiq olan heç bir məbud yoktur. Sən həm öz günahlarının həm də mömin kişilərlə mömin qadınların bağışlanmasını dilə. Allah gəzib dolaşdığınız yeri də, gecələyəcəyiniz məskəni də bilir. O, deyir: "Əmin olanlar, əgər surə nazil edilməsəydi?" Fə idə nazil oldu mühkəm surə və onda qitaldən bəhs edildi, gördün ki, onların ürəklərində Ra'ayta alladhina fi qulubihim maradun yanduruna ilayka nadral maghshi alayhi min al-mawt fa awla lahum ta'atu wa qawlun ma'ruf fa idha azama al-amru da'ir bir sure nazil olaydı idi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 olar üçün daha yaxşı olardı. فَهَل لَّعَسَيْتُمْ üç çevirsəniz ola bilsin ki yeryüzündə üzündə fitnə fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz onlar Allah'ın lanetlediği kulaklarını kar ve gözlerini kör ettirdiği kimselerdir. Afela yetedebburun el-Kur'an am ala kulub in onlar Kur'an hakkında düşünmürlermi? yoxsa qəlbləri qəfıllodur. İnnellezinin Hidayət yolunu tanıdıqdan sonra haqqdan dönüb geriyə üst tutanlara şeytan günah işləri gözəl göstərdi və onlara uzun ömür vəd etdi. Zalikə bi-ennəhum qālū lil-ladīna karəhū mā nazzala Allāhu sanuṭīʿukum fī baʿḍil-amri Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifret edənlərə biz bəzi işlərdə size itaat edəcəyik dediler. Allah onların sirlərini bilir. فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ بس mələklər onların üzlərinə və arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin əmərlərinizi bilir. və lanablu annakum hatta na'lamul mujahidina Biz aranızdakı mücahidləri və səbr edənləri ayır edib üzə çıxarmaq üçün sizi mütləq sınayacaq və baramızdakı xəbərləri də yoxlayacağıq. İnnal-ladinə kəfrə və səddə an səbilillahi və şaqa rəsulə min bədi ma təbəyyən min bədi ma təbəyyənə ləhuməl hədə və səyəḥbiṭə əmələhum. Yə əyəhəllədin əmənu Ətiyu Allahə və ətiyu rəsulə və la tübqilu ə'maləkum Sözsüz ki, kafir olanlar, insanları Allah yolundan saptıranlar və hidayət yolunu tanıdıqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxanlar Allaha heç bir zərər vura bilməzlər. Allah onların bütün əməllərini puça çıxaracaqdır. Ey iman gətirənlər! Allaha və peyqəmmbərə itayət edin və əməllərinizi puç etmiy. İəllə dinəətaraduən səbillləhum məmə tu Qum məmə tuəhum qufbəhum fələy yaxfir Allahu ləhum Şübəsiz ki kafir olanları, insanları Allah yolundan saptıranları. Sonra da kafir kimi ölənləri Allah heç vaxt bağışlamayacaqdır. Tale tehinu və də'un Siz də cihadda zəiflik göstərməyin və üstün olduğunuz halda kafirləri sülhə çağırmayın. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi əsla əskitməz. İnnamal hayatu dunya la'ibun və lehu və in tu'minu və tettequ yutikum ucurukum və Həqiqətən dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey değildir.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 ki, kudurətinizi üze çıxardırlar. Hə əntum hə əuləyi tüdağونə lətunfiqوا fə səbīlilləhi fəminkum fəminkum mən yəbkhəl və mən yəbkhəl fəinnəmə yəbkhəl ən nəfsih vəlləhul qaniyyü və entumul fukara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 Əgər üç çevirsəniz, yerinizə sizin tayınız olmayan başqa insanlar gətirər.